Göran Frisk eltűnése A frisk kerék mindig nagyon vicces látvány nyújtott, ahogy belepréselődött egy Volvo és egy Saab közé a városba vezető úton. Göran, a lánya Konni halála után furcsán kezdett viselkedni. Emlékszem arra a kínos alkalomra, amikor egy késő nyári estén, 1993-ban, egy évvel Konni halála után felmászott a Falkett Park színpadára. Holt részeg volt, és régi poprok számokat bömbölt. Amikor az emberek megpróbálták leszedni a színpadról, azt kiabálta, megöltem a lányomat és Ragnárt. Igazából ez az első emlékem arról, hogy milyen egy részeg ember. Néhány hónappal később egyszerűen eltűnt. Hamarosan megtalálták a frisk kereket, egy árokba zuhanva lent, illandánál. Az ajtaja nyitva volt, és egy üres viszkis üveget találtak a vezetőfülkében. Betty Frisk nem hallott többé a férjéről. Azt gyanították, hogy elhagyta az országot, vagy beleölte magát a Wasterholms Weekendbe. Betty nem sokkal ezután hozzáment Lennart Eckhez, akivel amúgy is már régóta viszonya volt. Néhány évvel később valami egészen furcsát láttam. Cindy Friskével, Göran fiatalabb lányával jártam egy ideig a gimi alatt. Egy nap nagyon kísérteties dolgot mutatott nekem. Az ágya alatt egy csomagot őrzött, amit egy évvel az apja eltűnése után kézbesítettek neki. Elővette a nagy üveg a dobozból. Az átlátszó üvegben formalinban egy agy lebegett. Az üvegen a felirat a következő volt: G. Frisk, a jövő tudósainak. Nebetti ébreszsem fel.